Radiologos, glasul inimitale. Seara, dragi ascultători și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Știință și Religii. în această seară, gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. În această seară vom începe să vorbim despre apariția vieții. Grigorie, bine ați venit la Știință și Religie! Bine v-am găsit! Părinte Grigorie, emisiunea trecută a fost extrem de interesantă. A fost pur și simplu palpitant să se treacă de la o extremă la alta, cu răsturnări de situație ca în partidele extraordinare de sport, de unde la început părea că abiogeneza a fost pusă în situația de outsider, ca să folosim un termen sportiv, în final a întors rezultatul, apărând perfect plauzibilă, dacă ar avea timp suficient. Și de ce nu l-ar avea? Da, dar partida nu s-a terminat. Este un rezultat doar la pauză. Așa apare în acest moment al discuției. Dar nu sinteza substanțelor organice din anorganice este problema. Aceasta e precis posibilă. Ce se propune ca a urmat după aceasta este discutabil. Vom vedea că se vor surpa și plauzibilitatea ipotezei în etape următoare ale procesului de evoluție chimică și nădejdea că ar putea avea la dispoziție timpul necesar acestui proces. Devine și mai pasionant. Cu ce începem? Pentru că lipsa de timp devine și mai acută după parcurgerea etapelor următoare, să lăsăm la urmă problema timpului, ca să ne referim la întregul proces. Aș începe, deci, cu plauzibilitatea a ceea ce ar trebui să urmeze după demonstrarea posibilităților de sinteză abiotică a unor precursori ai proteinelor și acizilor nucleici. Și ce ar trebui să urmeze? Pentru început ar trebui să se ajungă la ceea ce numesc ei supă organică din oceanul primitiv. Adică o bogăție de precursori organici în apa oceanului Cea mai consacrată schemă Pentru a ajunge la această supă organică Este a lui Strecker Etapa 1 aldehidă plus amoniac Egal imina Etapa 2 Imina plus acid cianhidric Egal alfa-aminonitril Și etapa 3 Alfa-amino-nitril plus apă egal alfa-aminoacid. Ce aminoacid rezultă depinde de aldehida cu care se începe, căci moleculele de amoniac, acid cianhidric și apă sunt evident mereu aceleași. Da, dar pe această cale se ajunge cel mult la o supă proteică. Corect, sesizat. Chiar așa. De ce nu amintesc despre insuficiența schemei și oamenii de știință? Nu se poate să nu o fi sesizat și ei, dar o trec sub tăcere ca ceva neconvenabil, care nu servește interesului demonstrației ce trebuie făcută cu orice preț. Și apoi, părinte, după părerea mea, dată fiind imensitatea volumului de apă din oceane, această supă trebuie să fi fost o apă chioară. Gabriela, Mă uimești cu perspicacitatea ta. Într-adevăr, conform legii acțiunii maselor, viteza unei reacții chimice este direct proporțională cu concentrația reactanților. Oricâte sinteze s-ar fi făcut în timp, șansa de a se ajunge în ocean la o concentrație molară suficientă pentru continuarea procesului chimic tot mai pretențios în continuare, este foarte mică. Dacă se are în vedere și că în timp îndelungat nu se pot neglija efectele destructive pe care aceleași surse energetice care i-au format le au asupra precursorilor formați, unii foarte instabili în mediu, bilanțul plus-minus al creării și distrugerii este recunoscut și de unii oameni de știință A fi de natură să facă șansele procesului de complexare chimică ulterioară aproape nule. S-au făcut estimări ale acestei concentrații? Mai degrabă s-au avansat, ca de obicei, ipoteze Urei este singurul care, fără calcule, susține foarte optimist că în oceanul primitiv ar fi fost dizolvați suficienți compuși ai carbonului încât soluția să aibă o concentrație de 10%, zice el. Incredibil, desigur, dar de această premiză avea el nevoie în calculele ulterioare prin care ajunge să arate că acestei diluții iar corespunde o concentrație molară de 10 la puterea minus 3 pentru fiecare din cei 1000 de produși chimici propuși de biochimiști să existe în supa primitivă pentru crearea vieții, dacă acești compuși ar avea în medie greutatea moleculară de 100. Să trecem peste faptul că media, Propusă greutății moleculare este mult prea mică, valabilă cel mult numai pentru aminoacizi, dar pentru substanțe încă mult mai complexe, precum proteinele. Dar este propus așa numai ca să iasă calculele. Și să amintim în mod serios doar că alți cercetători, printre care cunoscutul Carl Sagan, chiar mărturisind că nu au avut în calcul niciun proces de distrugere, paralelă a materialului sintetizat, scad concentrația supei în compuși organici la sub 3%, în varianta cea mai optimistă, dar ar putea fi, după părerea lor, și numai 0,3%. Și nu a ținut nimeni cont și de aceste pierderi paralele sintezei? Ba da, Dose și Fox... Luând în considerație doar distrugerile ce ar fi putut avea loc în ocean, calculează o concentrație a aminoacizilor de 10 la puterea minus 7, cu totul insuficientă, cam la nivelul celei actuale în Oceanul Atlantic, unde nu se semnalează nicio autosinteză de proteine. Hall, ținând cont și de distrugerile din atmosferă, înainte ca prin. Produși să ajungă în ocean, scade concentrația staționară a eventualei supe primitive la 10 la puterea minus 12 pentru aminoacizi și 10 la minus 6 pentru fosfați. Suntem departe de minimum acceptat de 10 la minus 2, 10 la minus 3. Am ametit părinte. Pe mine m-ați convins că ipoteza nu ține, ca să zicem așa, să ne oprim aici. Fie, cei care doresc mai multe argumente le pot găsi în cartea mea Evoluția spre Creator. Aș mai menționa însă doar faptul că cel mai probabil scenariu legat de metanul atmosferic ar duce la hidrocarburi mai complicate care, ajunse în ocean prin ploi, ar fi format la suprafața oceanului un strat cu o grosime estimată la un metru până la 10 metri. Derivă de aici două consecințe extrem de importante. Pe de o parte, sub el nu se mai poate întâmpla în apa oceanului nimic din procesele așteptate. Pe de altă parte, adsorpția lui pe particule sedimentare ar fi trebuit să ducă la. Depozite de hidrocarburi cu mult mai mari decât cele existente sub oceane. E clar, totuși, trebuie să fi imaginat oamenii de știință ceva care să salveze evoluția chimică. Ați intuit perfect. Pentru sporirea concentrației, Bernal a propus evaporarea apei în lagune limitrofe oceanului, dar au apărut imediat alte obiecții importante, cum ar fi rezerva prea mică de substanțe organice la inițializarea procesului, ceea ce ar reduce mult șansa de reușită în continuarea lui și distrugerea de către radiații a eventualelor rezultate, distrugere care este de așteptat a depăși sinteza într-un volum așa delimitat. Deci ne-am împodmolit în noroiul lagunelor. Nici vorbă. Cu o imaginație bogată, oricând se găsește o ieșire. Lagunele au fost reduse la simple bazine izolate de radiația solară distrugătoare, prin așezarea lor în interiorul unor peșteri, situate cu puțin deasupra nivelului mării, ca să poată fi din când în când inundate de apa mării. Sigur că în apropiere trebuie așezată și o sursă geotermică pentru evaporarea apei și furnizarea energiei necesare reacțiilor chimice din concentratul rezultat prin evaporare. Se trece cu vederea ca neimportant faptul esențial că aldehidele și acidul ceanhidric de care este așa de mare nevoie că de la ele se pleacă, sunt substanțe volatile. Deci, puteau dispărea și concentrația lor nu ar fi putut crește peste 10 la minus 6, nici în bazinele ascunse cu atâta grijă. Atunci s-a imaginat altceva. Ați înțeles regula jocului. Ca să se evite volatilizarea, S-a propus înghețarea apei la suprafață și concentrarea pe fund, apoi evaporarea treptată a apei pe măsura dezghețării la suprafață. Chimia atrage atenția însă că s-ar fi concentrat astfel și sărurile marine. Efectul salin spune că sărurile ar concura cu succes compușii organici la apa din soluție. Dar, ca sarea să rămână dizolvată, compușii organici ar trebui să precipite. Nu se poate să rămână ei dizolvați și să precipite sarea, pentru că ea, sarea, este mai hidrofilă decât ei. Și cum, părinte, nu s-a mai găsit nimic de adăugat. Mi-ar părea rău să se termine distracția aceasta. Nu deznădăjdui Gabriela, pentru că evident s-a mai găsit câte ceva de spus. De exemplu, pentru că între zaharurile ce au fost obținute din forma aldehida volatilă, riboza de care aveam nevoie pentru nucleotide este o raritate, aparat zahăr, dar rare o riboză. Eschen Moser a propus să se plece de la o aldehidă fosforilată, care sporește într-adevăr șansele rezultatului căutat Dar Griffith vine și spune Mările primitive au fost probabil foarte deficitare în fosfor Datorită solubilității reduse a grupării fosfat Nu se cunoaște practic niciun fosfat solubil Care să aibă o existență plauzibilă în oceanul primitiv În plus, cantitatea mare de calciu Dizolvat în ocean, ar fi precipitat în așa măsură fosfații Încât concentrația lor nu ar fi putut depăși fatidicul 10 la minus 6 Nici Eschen însă nu se lasă mai prejos Polimerizează în laborator un fel de ARN Adică acid ribonucleic Care nu conține riboză Și a evitat problema Deși nu a demonstrat că produsul lui poate juca rolul funcțional de RN clasic, avansează propunerea că au putut exista și alte feluri de acizi nucleici primordiali, altele decât cele știute astăzi și cărora le căutăm existența. Precis mai știți și alte eschive de acest fel. Și precis nu le știu pe toate. Un alt exemplu este în legătură cu stratul de ozon. De când s-a strecurat bănuiala că ar fi putut fi ecranată de timpuriu radiația ultravioletă cu lungimea de undă sub 300 nanometri, pentru a beneficia de lungimea de undă de 145 nanometri necesară procesării metanului atmosferic, s-a mutat procesul la altitudini foarte mari, la peste 30 de kilometri. Dinamica fluidelor arată că ar fi nevoie de 3 ani pentru ca aminoacizii formați acolo să ajungă în ocean. Pe timpul acestui îndelungat transport, ar fi expuși radiației destructive cu lungim de undă de peste 200 nanometri, care este prezentă până la suprafața Pământului. Ca urmare, se estimează că doar 3% din aminoacizii formați ar fi putut ajunge la țintă insuficient pentru continuarea cu șanse mari a polimerizării proteinelor. A început să-mi placă. Parcă aș mai vrea una. Iată încă una. Ponamperuna consideră că acidul cianhidric este cel mai important intermediar care a dus la originea vieții pentru că se află în intersecția care duce și la aminoacizi și la baze azotate. În plus, are marele avantaj că scapă rapidei degradări sub radiație ultravioletă. Are însă un alt naș, puternic și foarte prezent, apa. În prezența ei și a descărcărilor electrice, frecvente și ele la începuturi, se transformă așa de ușor în acid formic... Încât la concentrația necesară de 10 la puterea minus 2 Hidroliza aceasta predomină Întorcându-l la concentrația de 10 la minus 6 Cu care nu poate juca rolul primordial atribuit lui de Ponamperuna Părinte, în timp ce vorbeați mi-am dat seama că a venit vorba despre multe substanțe Dar nu și despre grăsimi și doar au și ele rolul lor Bine sesizat! este nevoie de grăsimi în primul rând în membrane. Se ajunge la lipide complexe pornind de la acizi grași, care lipsesc însă aproape cu desăvârșire printre precursori. Sărăcia oceanului în acizi grași se explică prin bogăția lui în săruri de calciu și magneziu, în prezența cărora orice acid gras apărut precipită Înainte de a duce la alte lipide În plus, ar fi nevoie în primul rând de fosfolipide pentru membrane Care au ca precursor acidul glicerofosforic Dar cum să apară el în lipsa fosfaților în ocean? Părinte Grigorie, mai avem timp pentru încă una și gata? Ai reușit să mă pui în dificultate Pentru că nu știu pe care să o aleg Mă voi opri asupra pentru că chiar Miller recunoaște că, la temperaturi mai mari de 25 de grade Celsius, evoluția nu mai poate avea loc datorită dominării degradărilor termice. Se susține că atunci ar fi ajuns pe pământ doar 60% din energia solară pe care o primim acum. Deci, temperatura medie pe pământ ar fi fost mai mică cu circa 20 de grade Celsius. Adică, dacă acum este, îți amintești, de 14 grade, atunci ar fi fost de minus 6, dar tot nu este de ajuns. Miller consideră că din punctul de vedere al conservării rezultatelor de sinteză, Ideală ar fi fost temperatura de minus 21 grade Celsius, dar intră în contradicție cu alte puncte de vedere, căci la această temperatură oceanul ar fi probabil înghețat și în mediu solid reacțiile chimice sunt nefavorizate, măcar ca viteză, dacă nu complet imposibile. Ne oprim aici ca să o luăm de la capăt data viitoare.